Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hudih. Wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله عز من قائل فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم Ma'asyiral muslimin, sidang jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allahu Jalal fi'ula dengan limpahan karunia-Nya, dengan cucuran rahmat-Nya, dengan taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga kita dapat melaksanakan bagian daripada rangkaian aktivitas ibadah mingguan kita melaksanakan salat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ke atas jalan Islam. Amin ya Rabbul Alamin. Salawat beriring salam. hendaklah senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan umat Nabiul Rahmah Muhammad ibn Abdullah. Kepada para tabi'in. Kepada para sahabat-sahabat beliau. Kepada istri-istri beliau. Kepada ahlu bayti beliau kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang ikuti beliau hingga akhir zaman. Masyal Ma muslimin, sedang jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersama rombongan orang-orang yang jujur. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah." Bertakwalah kalian kepada Allah wakunu ma'as sadiqin dah hendaklah bersenintiasa bersama orang-orang yang jujur Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Muhammad pada ayat yang ke-21 falaw sadaku allaha laka'ana khairan lahum kalaulah seandainya mereka jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka hal itulah yang terbaik bagi mereka masyarakat muslimin silam Jumaat yang dimuliakan Allah Sepakat setiap umat, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, bahkan apapun agamanya, seluruhnya sepakat tentang keutamaan jujur, dan seluruhnya sepakat tentang tercelanya dusta. Apapun agamanya, apapun bangsanya, pitrah dasar manusia menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran fitrah dasar umat manusia membenci yang namanya kedustaan dan itulah Islam datang mengajarkan manusia untuk memelihara fitrah yang suci ini agar mereka menjaga kejujuran sepanjang masa dan dengan kejujuran inilah tegak pilar-pilar urusan dunia dan dengannya pula tegak pilar-pilar urusan agama dalam muamadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke pasar. Shalawaturabbi wasallamu alaihi. Dan dia lihat ada tumpukan daripada kurma-kurma. Kemudian beliau masukkan tangan beliau ke dalam gunung daripada kurma tersebut dan ternyata di bagian bawah terdapat kurma-kurma yang basah. Yang di atas indah, yang di atas baik, yang di bawah basah. Maka Rasul bertanya kepada pedagang tersebut. Apa ini? Ya Rasulullah. Sungguh kurma-kurma yang di bawah ini. Telah terkena hujan. Dan dia basah. Maka Nabi mengatakan. Kenapa tidak kau letakkan di atas? Yang menipu kami. Bukan daripada golongan kami. Subhanallah. Urusan dunia tegak dengan harta. Dengan muamalat. Setiap padanya ada kedustaan, Allah cabut keberkahan. Berkata Rasulullah SAW, Al-bay'ani bil-khiyar ma'lam ya tafarraqa. Fa'in bayyana wa saddaqa bu'rika fi'himah. Berkata Rasulullah SAW, Sesungguhnya jual beli, Berlaku padanya khiyar. Kebolehan dalam melangsungkan jual beli, atau boleh dia batalkan jual-beli. Selama kedua-dua orang ini belum berpisah. Seandainya kedua-duanya menjelaskan akad dengan baik dan benar. Dan kedua-duanya jujur dalam akad transaksi tersebut. Allah berikan kepada keduanya keberkahan dalam jual-beli mereka. Subhanallah. Andai kata fa'in katama. Andai kata kedua-duanya menyembunyikan aib. Menyembunyikan cacat. Alias berdusta. Allah cabut keberkahan daripada keduanya. Allah Akbar. Masya Muslimin. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jujur. Pahit. Tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Subhanallah. Allah subhanahu taala. Mengkisahkan kepada kita seorang sahabat Rasulullah SAW. Subhanallah. Ka'bin Malik. Dengan segala macam kejujurannya. Allah Akbar. Ketika terjadi peperangan tabuk. Rasulullah perintahkan semua sahabat untuk pergi berjihad. Kecuali yang punya uzur. Orang-orang munafik berbondong-bondong mencari uzur. Mencari-cari alasan agar tidak mengikuti peperangan. Dan perang tabuk adalah peperangan yang begitu masyhurnya dalam Islam. Peperangan ini menampakkan mana para pendusta, orang-orang munafik, dan mana orang-orang yang jujur. Allah Akbar. Rasulullah siapkan mereka berbekal, bersiap-siap. Dan Ka'bin Malik. Qadarallahu ta'ala ma faal. Dia katakan, saya tidak pernah merasa lebih banyak harta kecuali pada perang tabuk. Saya siapkan dua unta untuk pergi dalam perang tabuk. Kaum muslimin bersiap-siap. Saya katakan gampanglah. Besok saya akan selesaikan semua persiapan. Saya akan mengejar Rasulullah. Kaum muslimin telah berangkat. Rasulullah bersama sahabat-sahabat berangkat. Berkata Kak bin Malik. Ah, belum jauh mereka pergi. Biarlah saya santai sejenak. Mungkin nanti saya akan kejar mereka dengan cepat. Sampai akhirnya Rasulullah telah pergi jauh. Dan mustahil dia mengejar Rasulullah. Allah wakbar. Dan dia lihat di Madinah tinggal orang-orang yang memang Allah berikan uzur. Orang-orang yang cacat, anak-anak, kaum wanita dan orang-orang munafik. Dan sungguh dia begitu menyesal dengan tingkah lakunya. Memperlambat amal saleh dan dia dapati hanya dua orang mukmin yang sepertinya. Subhanallah. Pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia bermusyawarah kepada keluarga-keluarganya. Wahai kerabat-kerabatku, apa yang kukatakan kepada Rasulullah? Mereka mengatakan, ya kaab engkau orang saleh Engkau tidak pernah berbuat dusta selama ini. Kali ini kau berdusta, enggak ada masalah. Kau berikan kepada Nabi uzur segala macam alasanmu. Nanti Allah SWT akan ampunkan engkau dengan istighfar nabinya Ketika itu Kak bin Malik hampir-hampir berdusta. Tapi dia meyakini, seandainya sekali ini aku berdusta. Allah akan beritahukan kepada nabinya aku berdusta habis diriku had, Subhanallah. Saya tidak bayangkan apa nasib saya ketika Allah murka Beritahukan kepada nabinya dan nabinya murka kepada saya. Allahu Akbar. Nabi pun pulang. Berdatangan orang-orang munafik dengan segala macam kedustaan mereka. Subhanallah. Datanglah Ka'ab bin Malik. Rasulullah melihatnya dengan senyum marah. Kemudian dia bersimpu di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian ya. Nabi mengatakan, "Ya Kaab, maafkanlah fakah. Kenapa engkau tidak ikut berperang? Apa alasanmu?" Kaab mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya saya di hadapan selain engkau dari ahli dunia, raja-raja, saya akan mampu keluar daripada kemarahannya. Lakat Uthiul Jadal. Aku diberikan ilmu allihay dalam berretorika dan berdebat. Tapi ya Rasulullah." saya ada di hadapanmu seandainya sekarang saya mampu membuat engkau rida saya keluar daripada kemarahanmu akan datang masanya Allah beritahukan kepadamu saya berdusta habis hidup saya ya Rasulullah tidak ada alasan saya bahkan saya telah siapkan kendaraan untuk berperang tidak ada alasan saya Rasulullah tidak mengikuti anda dalam berperang kata Rasulullah amma hadha fakad sadaq. sungguh ini orang telah berkata jujur kata Rasulullah pergilah engkau Tunggu keputusan Allah kepadamu. Allah wakbar. Turun perintah Allah agar Ka'ab bin Malik dibaykot. Subhanallah. Diharamkan semua orang-orang beriman berbicara kepadanya. Allah wakbar. Sehingga Ka'ab merasa asing di kota sendiri. Di Madinah. Dia mengatakan. Ard. Bumi merasa. Bumi terasa aneh bagiku. Asing bagiku. Dia jalan ke pasar-pasar. Tidak seorang pun yang menegurnya. Dia berjual beli. Tidak seorang pun yang berkata-kata kepadanya. Allah wakbar. Sungguh ujian berat. Atas kejujurannya. Allah wakbar. Dia datang ke rumah. Anak pamannya, Abu Qatadah. Dia loncat dari atas. Subhanallah. Tembok agar bertemu Abu Qatadah. Kalau dia izin tidak akan diberikan masuk ke kebun Abu Qatadah. Tiba-tiba dia telah ada di belakang Abu Qatada. Dan dia berkata, Ya Abu Qatada. Assalamualaikum. Abu Qatada tidak jawab salamnya. Salamualaikum. Dan dia menangis. Abu Qatada, engkau orang yang paling kucintai daripada kerabat-kerabatmu. Tahukah engkau aku ini masih mencintai Allah dan Rasulnya? Dia menangis. Abu Qatada diam tidak menjawab. Dia ulangi berkali-kali. Abu Qatadah hanya mengatakan Allahu a'lam dia pun keluar. Allahu akbar. Kebun dalam keadaan menangis sedih hatinya. Dampak daripada kejujuran yang berat. Wallahi subhanallah. Ketika dia datang berjalan ke mana-mana. Ya. Ketika itu datang seorang utusan dari Syam membawa surat daripada Raja Ghassan. Dia baca surat tersebut. Apa isinya? Wahai Ka'ab, kami dengar engkau telah disepelekan oleh Muhammad. Kalian yakni kamu, kamu telah yakni tidak dihiraukan oleh mereka. Ilhaq bina nuwasik. Tinggalkan negerimu Madinah, berangkat pergi ke kami, kami akan berikan kepada kamu jabatan, kekuasaan. Allahu Akbar. Taja Ghassan adalah raja Nasrani kafir. Dia melihat ada peluang untuk memurtadkan Ka'ab bin Malik. Dia kirim utusan. Membawa surat. Allah wakbar. Bagaimana kalaulah itu kita ibadah Allah. Semua orang memusuhi kita. Datang orang nasrani. Menyampaikan kepada kita surat. Ini dari Raja. Engkau akan dimuliakan. Engkau akan dihormati. Pergilah berangkat ke sana. Apa kata Ka'ab. ini pun bagian daripada fitnah. Dia robek surat tersebut. Subhanallah. Hari ke-40. Datang seorang memberikan kepada Ka'ab perintah baru. Wai Kap. Sungguh Rasulullah memerintahkan agar istrimu meninggalkanmu. Ka bertanya, "Istriku?" Ya. Kalaulah sebelumnya dia masih berbicara kepada istrinya, walaupun semua dunia diam bungkam kepadanya, kali ini tidak. Istrinya pun harus meninggalkannya. Utalliquha, am Apa yang harus saya lakukan? Saya ceraikan dia?" Kata utusan tersebut, "Tidak. Kau suruh dia pulang ke rumah orang tuannya sampai datang keputusan Allah. 50 hari ibadah Allah. Berjalan pembaikatan umum. Sehingga ketika itu bumi menjadi sempit bagi Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Turunlah ketika itu wahyu dari langit ketujuh. Tepat pada malam kelima puluh. Subhanallah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Allah wakbar. Ketika Ka'ab sedang berada di atas rumahnya. Solat Fajar. Dan rumahnya jauh. Di kiblatain ya Dari masjid Nabi SAW ketika dia selepas sholat, dia mendengar seruan yang lantang dari atas gunung ya ka'ab absyir ka'ab bergembiralah dia yakin Allah telah menerima taubatnya seketika dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dia pun datang ke masjid Nabi semua kaum muslimin mengeluh lukannya subhanallah ketika itu mereka bertanya, wahai ka'ab bergembiralah engkau bahkan Rasul tersenyum begitu indahnya wajah Rasulullah tersenyum dan dia berkata kepada ka'ab ya ka'ab inilah subhanallah hari yang paling baik semenjak engkau dikeluarkan daripada rahim ibumu berkata, biar Rasulullah, sejak saat ini saya berjanji semoga Allah menjaga sampai kemudian hari saya tidak akan pernah berdusta Allah Akbar ini buah daripada kejujuran ibadah Allah suatu ketika Abu Qadil al-Zilani rahimahullah tabarukah ta'ala dia berangkat meninggalkan matah menuju Subhanallah. Kota Irak. Dia ingin belajar agama. Berkata ke Abu Qadir Jilani. Sejak kecil saya telah berjanji dalam diri saya. Tidak berdusta selama-lamanya. Ketika saya akan berangkat ibu saya. Berikan kepada saya 40 dinar. Satu dinar sama dengan 4 gram emas murni. Kalikan dengan 40. Sebagai bekal untuk dia menimba ilmu. Berangkatlah Abdul Qadir Jelani dengan membawa emas ini. Empat puluh dinar. Dan ibunya berkata, Wahai Kaab, Jangan pernah kau berdusta dalam hidupmu. Berkata-katalah jujur. Berbuatlah jujur. Ini harus kau janji kepada saya. Dia katakan, yani, Wahai Abdul Qadir Jelani, Wahai Abdul Qadir, Jangan pernah berdusta. Sekalipun dalam hidupmu. Dia berkata, Saya akan penuh, Wahai ibunda Dia pun pergi berangkat membawa empat puluh dinar. Dengan kafilah, rombongan orang-orang yang berangkat ke Irak. Ketika Irak menjadi negeri Islam. Yang padanya sumber pengetahuan. Bukan sebagaimana nasib negeri Irak yang sekarang terombang ambing. Subhanallah. Kekacauan di mana-mana. Yang dahulu kalau di sana telah pernah tegak dinasti terbesar. Dinasti Bani Abbas. Tadakala mereka menjunjung Islam. Di tengah jalan. Ketika mereka sampai di tempat namanya Hamadan datanglah para perampok mereka berbondong-bondong mengejar kafilah ini dan menangkap seluruh orang-orang dalam kafilah subhanallah termasuklah di antaranya Abdul Qadir Jilani mereka masing-masing bertanya apa yang kau bawa dan mereka ambil semua tatkala tiba giliran Abdul Qadir Jilani rahimahullah berkata salah seorang penyamun perampok ini Wahai kamu anak muda" Apa yang kau bawa? Dia katakan, saya bawa uang 40 dinar. Jumlah yang besar. Ah, kau ni main-main. Dan dia pun ditinggalkan. Kemudian datang yang lain. Berapa kau bawa? Dia katakan, 40 dinar. Mereka menganggap dia bergurau. Akhirnya dia dibawa kepada kepada pemimpin mereka. Dan dia tunjukkan memang 40 dinar yang dia bawa. Pemimpin mereka takjub dan berkata, Wahai anak muda. Apa yang membuat engkau jujur seperti ini? Dia katakan demi Allah, saya sejak kecil berjanji untuk jujur. Dan saya berjanji menjaga amanah ibu saya, karena saya takut dianggap ibu saya berkhianat. Tadikalah saya berdusta. Untuk menjaga amanah ini, saya pun berkata jujur. Allahuakbar. Apa yang terjadi ibadah Allah berkata kepala perampau ini? Allahuakbar. Subhanallah. Engkau tetap berkata jujur. Kerana kau takut berkhianat kepada ibumu. Sementara aku terus-menerus merampok, melakukan kejahatan. Tidak takut kepada Allah SWT. Aku permaklumkan, sejak saat ini, aku bertawabat kembali kepada Allah SWT. Maka dibebaskan seluruh tawanan. Bahkan seluruh daripada kelompok-perampok-perampok ini, bertawabat kepada Allah SWT dengan kejujuran. Barakallahu alaikum fil quran al-adhim. Wa nafa'ni wa iyaqm mafih minal ayat. ودك الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عباد الله بركاته النقيم رحمه الله تبارك Menduailin wama Malik, sungguh berapa banyak negeri-negeri kerajaan-kerajaan hancur, kekuasaan-kekuasaan runtuh disebabkan karena tindakan tipu menipu, karena dusta. Beliau mengatakan, wakam kaduzilat bil kadi meminduailin berapa banyak negeri-negeri bangsa-bangsa hancur disebabkan karena dusta. Wa memalik kerajaan-kerajaan. Wa kharibat bihi min bilad. Negeri-negeri hancur lebur. Wa stulibat bihi min ni'am. Semua nikmat yang ditumpahkan kepada negeri tersebut tercabut. Disebabkan kedustaan anak negeri tersebut. Anak bangsa tersebut. Wa ta'atalat bihi min maaish. Berapanya segala macam sumber penghidupan manusia hancur disebabkan karena kedustaan. Wa fasadat bihi masalih. Segala macam kemaslahatan rusak disebabkan dusta. Wa ghurisat bihi adawat. Alangkah banyaknya permusuhan berkembang subur disebabkan karena kedustaan. Wa quti'at bihi mawaddat. Segala macam kecintaan terputus gara-gara kedustaan. Wafta karabihi lganii. Berapa banyak orang-orang kaya menjadi miskin disebabkan karena kedustaan. Wadulabihi aziz. Wadulabi aziz. Berapa banyak orang-orang mulia menjadi hina dina gara-gara kedustaan. Sungguh. Ini mengajarkan kepada kita pilar-pilar keberuntungan suatu bangsa. Tatkala semua anak negeri tersebut menjunjung nilai-nilai kejujuran di mana-mana, akan hancur suatu bangsa tatkala anak negeri tersebut menjunjung tinggi kedustaan di mana-mana. Falahaulah walakhuatilillah. Bahkan berkata Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Inna Allah layal surdawlat adilata wa inkaat kaafira. Sungguh Allah. Akan membantu memberikan kejayaan kepada negeri-negeri yang adil, meskipun mereka adalah negeri-negeri kafir. Walayansur adaulata al-zalimata wa ingkatan mu'minah dan Allah tidak akan tolong tidak berikan kejayaan keberuntungan kepada suatu negeri yang tegak dengan kezaliman. Meskipun negeri tersebut didominasi oleh orang-orang Islam, ibadah Allah, pelajaran berharga daripada pekatan para ulama. Andai kata kita ingin menjadikan negeri kita, negeri yang begitu kuatnya dalam segala hal, negeri yang maju sebagaimana pendahulu kita. Wallahi negeri kita dahulu kalah. Subhanallah, kerajaan sampai ke mana-mana maka hendaklah kita menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam semua lini kehidupan kita. Wassallu ala nabiyyikum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك من المجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الرشيدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزن قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم انصر ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح بلادنا وسعر بلدان المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَيَتَائِذِ الْقُرْبَةِ وَيَنْهَى أَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْضِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَذْكُرُ اللَّهَ الْعَزِيزَ مَيْذْكُرُكُمْ وَاسْكُرُوا وَلَا نِعْمَ يَجِدُكُمْ وَلَا ذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرَ وَاللَّهُ عَلَى مَا